Le Parlement européen pourra ainsi enclencher une dynamique nouvelle, porteuse d’espoir pour les dizaines de millions d’Européens qui possèdent en héritage une langue et une culture apprise de leurs aïeux et qui désirent pouvoir en assurer la transmission aux générations futures. Hi Soliekinburutu du Joananna Tezkenean, François Alfonsi, Eurodiputatu Korxikarrak, Europakoparmentuaaren a inzinean desagertzekotan diren hizkuntzak sustengatzeko testoaren arkez pena. Eta entzuna izan da gehiengo zabal bateek onartu baitu. Bosketan parte hartu du Iñaki ira zabalbeitza euro abertzaleak. Arrotasun ez dut, kaukera izan dudalako txuzstenori boskatzea. Izan ere errezarentziak testu batitzaiteke Eudopa mailian, Euskera ez alako izkuntza gutxituak negoera hobetzeko. Ogoi tamazazpi aholku egiten dizkie testo horrekin Europako Parlamentuak Europa restatuko agintari politiko eri, Horietan, hizkuntza gutituen karta izenpetzea eta aplikatzea, izkuntza diskriminazioa salatzea eta baliabideak hartzea bereziki hizkuntza gutituak hauhtzaroan garatzeko. Aholkuak bakarrik dira, bainan eragina ukanen dutela uste du inaki irazabal behitiak. Izan ere parlamentuak ez dauka botere legi horrelako legiak egiteko, badoka kasoetan aholkua amatea eta hori gain zuzten, Egin duena, dena den, Europarlamentarienko laroita marreti gora, kobabesa jaso zuen testu badu pisua Europako testu inguru horretan, eta bada referentzia bat, pentsaliteke, bereziki batzordeak, Europako batzordeak, jaramon ehingo diola tesu horri. Keinu azkar bat egina zaio ere François Hollande frantxez lehen dakariari. Itzeman bazuen ere, Frantses konstituzioaren bigarren artikuluaren gibelean gordetzen baita, hizkuntza gutituen karta ez izenpetzeko. Europako ogoita sortzi herrietarik, ogoita lauek izenpetua dute.